panorama. Love you, tristitat bella. Sintoitzes amb el sol. Ale, tot La primera emisora local d'osit nocturn i música electrònica No obrir la porta als desconeguts i no portar joies a la vista al carrer. Són dos dels, dels consells en què posa més èmfasi els agents de la Guàrdia Urbana en la xarra desinformativa sobre seguretat personal que han començat a fer en centres i casals de gent gran a Barcelona. A passar que semblin consell ob obvis, els descuits en aquests gestos quotidians poden acabar facilitant un robatori a casa o una estrabada al carrer. La gent gran de 65 anys o més és víctima d'un 9% dels delictes que es produeixen a la ciutat. Aquest és un percentatge que n’ha augmentat i, de fet, Segons fons municipals, el nombre del conjunt de delictes ha baixat un 4%, cosa que atribueixen a la major presència i coordinació policials. La campanya de Barcelona planteja 33 xerrades d'agents policials i arribar als, als 10 districtes de la ciutat per oferir els consells bàsics sobre seguretat personal. De fet, fins ara ja s’han feien al voltant de la seguretat viària. Tal com va assenyar el primer tinent d'alcalde, Joaquim Font, ara les sessions informatives posaran l'accent en les recomanacions per evitar situacions de risc, amb l'objectiu d'anticipar-se i guanyar eficàcia policial. Tot plegat, s'acompanya de l'edició d'uns fulletons amb les principals recomanacions. Segons té detectant la Guàrdia Urbana, la gent gran és objecte sobretot de tres tipus de delicte. Robatoris a casa, robatoris amb violència, que són bàsicament estrabades al carrer, i les estafes, ja sigui via telefònica o amb falsos treballadors. Entre els corcells hi ha el de no donar informació per telèfon, controlar la bossa de mà i vigilar quan se surt dels bancs i caixes i no marxar-ne amb grans quantitats de diners perquè molts lladres aprofiten el dia de cobrar la pensió. També recomanen atenció a les cues, controlar la cartera o portar a sobre només el necessari, una cura que pot evitar més d'un ensurt. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Susana Avila, Carlos Gasoví i Jordi Garcia.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 I comencem, comencem parlant de la preestrena d'un documental, es diu Generació Pegaso i es presenta avui a la Fabra i Coats. Així és, la fàbrica de creació Fabra al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix avui a les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota, la preestrena del documental Generació Pegaso. Doncs es tracta d'un documental dirigit per Isabel Andrés Portí i produït per Diagonal Televisió i Televisió de Catalunya. La presentació... Corre a càrrec Joan Maria Minguet-Ballori, que és professor de Història del cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. Més coses a comentar-vos. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, us ofereix avui un taller de fotografia. Exacte. Avui, la Biblioteca de la Trinitat Bella i José Barbero, al carrer de Galícia, us ofereix Fotohistòries. Fotohistòries és un taller d'interacció ciutadana a través d'un taller de fotografia. El taller es diu Com vivim vivim i s'inclou dins del cicle d'activitats de la Trinitat Vella. Es tracta d'un taller de creació de fotohistòries entorn torn dels rumors i estereotips predominants a Barcelona sobre immigració. Mitjançant el diàleg i la reflexió crítica, els participants crearan els guions de les fotohistòries prenent com a base el manual Antirumors. Se sortirà al carrer, places, mercats, botigues, en busca de persones que vulguin col·laborar com a protagonistes de les històries i involucrar-se en el procés. Aquesta activitat està adreçada a joves i adults i cap inscripció prèvia. Es realitzarà avui, de 6 de la tarda, a dos quarts de 8 de vespre i estarà a càrrec de la xarxa Barcelona Antirumors. I atenció perquè aia es va fer la inauguració oficial del Banc del Temps de la Segre. Ahir al vespre, a la 9.19 es va fer la inauguració del banc del Temps de la Sagrera. La presentació va anar a càrrec Sergi Alonso, de l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs del Temps i del Banc del Temps de Gràcia. Es tracta d'un projecte solidari d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el, que, en el qual allò que es presta i es rep és temps dedicat als serveis a les persones. L'activitat va ser organitzada per l'entitat La Sagrera es Mou. I ahir es va inaugurar l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX. Ahir també al vespre el Centre d'Estudis Inglés i es va inaugurar al Centre Cultural Can Fabra l'exposició La Festa Major de Sant Andreu de Palomar al llarg del segle XX. A través dels programes de festes, a més a més, aquest vespre a les 7 el Centre d'Estudis Inglés i Iglesias organitzarà una conferència a càrrec de l'historiador Manel Martín sobre la importància de l'aigua Sant Andreu de Palomar i el Pla de Barcelona. Serà el mateix centre d'estudis Ignaces Iglesias al carrer d'Ignaces Iglesias número 35 Baixos. I atenció perquè estem ja pràcticament arribant a la festa major de Sant Andreu i el que us oferim ara són activitats prèvies. Fins que no comença oficialment la festa major de Sant Andreu, que és aquest divendres mateix, diferents entitats ja es preparen i, per exemple, avui ja ofereixen algunes activitats prèvies de les que us podem parlar tot seguit. Doncs a dos quarts de cinc de la tarda hi haurà ball de Festa Major al Casal Bascònia, carrer Bascònia número 42, organitza l'associació Casal Gent Gran Bascònia. I a les cinc de la tarda, veredicta del certamen literari i lliurament dels trofeis dels campionats socials. A on? Doncs a Granda, al carrer Gran de Sant Andreu número 18. 20, i està organitzat per l'Associació Gent Gran del Casal de Sant Andreu. I un últim apunt, una altra activitat prèvia a la Festa Major, és la que es realitzarà avui a les 7 del vespre amb el concert de la Banda Municipal. Això es realitzarà al Sant Andreu Teatre, és organitzat pel Districte de Sant Andreu i atenció perquè les entrades es poden recollir a les oficines del set. Es donaran dues entrades per persona, les entrades no són numerades. La biblioteca Continuem repassant d'altres informacions, la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero us ofereix una xerrada sobre la banca ètica. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us oferirà demà a les 7 de la tarda i dins del cicle d'activitats t'interessa la xerrada que és la banca ètica. Doncs sabem per què s'utilitzen els nostres estalvis, en què inverteix el nostre banc o caixa els diners que deixem en dipòsit,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 Doncs aquesta xerrada es realitzarà demà a càrrec de Xavier Rubio, que pertany al projecte FIARE de Catalunya, i es realitzarà, tal com hem dit al principi, a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I més coses a comentar-vos, doncs avui a les 7 i avui a dos quarts d'avui del Sant Andreu, juga els setzents de final de la Copa Federación. Avui, el Sant Andreu comença la fase estatal de la Copa Federació enfrontant-se a un rival molt complicat, la Unió Deportiva, l'Uronyés, en el partit d'anà dels atzents del de final d'aquesta competició. Doncs un partit de molta exigència, es tracta d'un dels equips de segona B eliminats a la ronda prèvia de la Copa del Rei, un equip que la temporada passada va acabar en cinquena posició, al límit del playoff. Enguany, l'equip de la Rioja es troba en novena posició en un grup molt igualat, pel que encara manté totes les aspiracions de disputar play-off i serà el primer rival de la fase estatal, després que el Sant Andreu es proclamés campió de la fase catalana en derrotar la pobla de Mafumet. La setmana B la setmana B carregada pel Sant Andreu, amb aquest partit i l'encontre de Lliga del cap de setmana avançat a dissabte a les 12 per exigències televisives, ja que serà retransmès per Esport 3 el cartell del partit ha servit també per felicitar l'associació de veïns i veïnes de Sant Andreu de Paloma per la medalla i d'honor de l'Ajuntament de Barcelona amb la que ha estat recentment guardonada Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui ara el que farem serà escoltar una mica de música tornem tot seguit amb més informació Fins ara Fins ara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 Saca un conejo de la vieja chistera y es más como un niño cuando sale de la escuela. Conmigo, ¿qué hace? Está tan bonita que la gustó verla se suelta el pelo I me invita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 Molt bé, doncs com començàvem el nostre programa d'avui, la fàbrica de creació Fabri Coats al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix avui a les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota la presentació, la preestrena del documental Generació Pegaso i precisament doncs, per parlar-ne tenim amb nosaltres la directora d'aquest documental, és la Isabel Andrés Portí. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens pots explicar eh, per què s'ha triat eh, l'espai de la Fabri Coats per poder presentar aquest documental? Bé, bueno, la veritat és que, com que parlem de la història d'uns quants ex-treballadors de la Pegasso, ens semblava que era el lloc més adequat, no?, al barri, en una fàbrica, en un entorn així molt semblant el, del, del que parlem en el documental, no?, i a uh -huh. part eh, el Fabric Oats, pues, doncs, sent un lloc, eh, bueno, que s'ha dedicat a la creació artística, doncs pues, també s'ajuntaven aquestes dues coses, no?, el voler-ho fent al barri i voler-ho, i en un entorn de fàbrica i, a més a més, això, en un lloc on es creen coses, no? Uh -huh, molt bé. Perquè la gent que s'acosti aquesta tarda a la Fabericoats, eh, què és el que li podem dir d'aquest documental? Bé, bueno, la veritat és que uh, és obert al públic, però s'hauria de, de reservar i en, en els flyers que hem distribuït es dona un e-mail i un telèfon uh -huh. on poder reservar perquè no bueno, té un límit d'aforament i la veritat uh -huh. és que ja estem bastant plens. O sigui que ja no hi cap ni una agulla, ja està tot, tot ben... Bueno, s'hauria de s'hauria enviar en, en el mail generaciópegasso arroba diagonal uh -huh. i qui vulgui assistir pots que enviï un e-mail i allà li diran si si allò o no Jo la veritat sé que està bastant ple però no sé si encara uh -huh. hi cap algú o no uh -huh. I el que pretén acostar aquest documental generació Pegaso és els treballadors d'aquesta antiga fàbrica Uh, sí, bueno, és un documental que parla de la història d'uns ex-treballadors, d'un grup d'amics. Uh -huh. Un d'ells era el, el meu pare, sí. que bueno, en, el seu, en el seu moment va filmar amb una càmera superbuit uh -huh. a les reunions que feien allà a la Pegasso, perquè parla una mica de la, de la lluita obrera, de la lluita per la millora de les condicions laborals uh -huh. i per la democràcia els últims anys de la dictadura franquista. Uh -huh. des d'un punt de vista molt personal i familiar de l'experiència personal d'aquests treballadors, de perquè ho van fer, dels seus ideals, de que uh -huh. d'aquesta orgullosos, d'aquests penedeixen, però tot des d'això, des del punt de vista dels fills, una uh -huh. mica jo una, que els hi preguntem, doncs que ens expliquin, no? I llavoren cadascú que faci les seves uh -huh. connexions amb el present, si els hi veu o no. Per tant, un tema que està molt proper perquè en aquest moments doncs, precisament estem passant per una etapa laboral força complicada. No? Exacte, sí, jo crec que aleshores els, els motius eren diferents, però mm. sí, sí. A, aleshores teníem una dictadura, ara tenim una crisi econòmica, mm. però la veritat és que les coses per les quals ells van lluitar s'estan mm -hmm. perdent. Mm -hmm. I llavors crec que és important bueno, recordar Uh -huh. la història d'aquesta gent, i a més a més és memòria històrica, no ho és. Uh -huh. eh, aquest és un material d'arxiu en el, el, que, el que surt del documental que no s'ha vist mai abans, uh -huh. i que n'hi ha molt poc, perquè, perquè no, era, no estava permès rodar les fàbriques, tampoc no era tan fàcil tenir accés a les càmeres. Uh -huh. I un documental que has dirigit tu mateixa. Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Perquè és la primera vegada que et poses això darrere de la càmera. Bueno, jo fa molts anys que treballo de guionista i de Joan de direcció, he dirigit algun documental així petit, però sí que és el primer projecte així de llarg metratge uh -huh. on faig guionista i directora i és autoria tota meva, diguéssim. A més, també és molt important el recolzament que heu tingut de Diagonal Televisió i de TV3, no? de Televisió de Catalunya. Exacte, sí, sí, això és una producció que ho han produït juntament, Diagonal TV, amb TV3, que de seguida uh -huh. a tots dos els va agradar molt el projecte. Molt bé. I hem de dir també que a la presentació del documental Generació Pegaso anirà a càrrec de Joan Maria Minguet Batllori. Sí. Qui és en Joan, en Joan Maria Vinguet? Bueno, d'entrada és un dels meus professors de la universitat. Ah, mira. I, i per això li vaig demanar, però també és, era, el, era el meu professor de història del cinema. Uh -huh. I... Bueno, és, una, és, un, és crític d'art, ha, ha escrit llibres sobre directors de cinema, uh -huh. havia treballat a la Filmoteca... Per tant, jo hi tinc un, un lligam personal, perquè era el meu profe, però també uh -huh. és una persona entesa de l'audiovisual i de l'art que, que uh -huh. segurament és la, bueno, la seva visió especial sobre el tema. Uh -huh. Clar, això vol dir que doncs, el, el professor d'art contemporani, el Joan Mieri Aminguet Batllori, doncs, ja, ja ha vist anteriorment aquest, eh, aquest documental, no? Clar, clar, li ha hagut de deixar veure abans de la presentació. Sí, sí, molt bé. Si no, no sabia el que presentava, pobra. Ha tingut I... el privilegi. I que aquest documental, quanta gent heu treballat per poder-lo portar endavant? Bueno, normalment els documentals, com que es treballen pressupostos petits... I, I el que interessa és també que els entrevistats i a l'hora de rodar escenes per tal de que siguin més espontànies uh, uh -huh. com mengen siguem millor Exacte. per Exacte. no desturbar i no per no trencar la naturalitat dels moments no uh -huh. I, i érem un equip de ben pocs sí, i en el rodatge potser rem quatre o cinc sí uh -huh. un. una o dues càmeres, el so uh -huh. i un de producció i jo i poca cosa més. Uh -huh. Isabel, soc Susana Hàbil, la col·laboradora del programa. Com va sorgir, hola. Hola. Com va sorgir la idea d'aquest projecte de recollir, de transformar tota la documentació que tenia el teu pare sobre uh -huh. la Pegasso i d'usar els ciments d'aquest documental? Bueno, jo ho explico moltes vegades, tampoc no és una, no és una idea que d'un cop, de cop volta, un dia t'il·lumines. Jo fa anys que treballo amb documentals, Uh -huh. I, i de cop i volta, doncs mira, un... jo va coincidir que vaig acabar unes feines, tenia temps, comences a pensar a fer els teus propis projectes perquè ja, doncs ja has fet un recorregut i ja et sent prou segur uh -huh. per plantejar-te doncs, els, els, els, els teus projectes personals. I t'adones doncs, que a casa tens el material que per tu sempre ha sigut material familiar perquè en el documental tant surten super de les vacances com imatges de la fàbrica però per mi tota la vida les imatges de la fàbrica de la Pere eren les batalletes del meu pare, no, no hi ha res més, no? Clar, sí. I de cop i volta pues, t'adones que, que, que per tu són les batalletes i material familiar té un valor històric mm. i de document i que al darrere hi ha una història que val la pena.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 Uh -huh. Però sí, si la part de franquista, jo, no hi era. Clar. El que sí que volem eh, comentar-te és que l'Espai Josep Bota, precisament, obre avui. O sigui, encara no està inaugurat perquè s'inaugurarà el proper dissabte, però eh, s'ha obert precisament per, avui perquè pugueu presentar aquest documental. O sigui, que ja és important. Uh -huh. Sí, ens han deixat preestrenar, igual que el tu comentava. Exacte. No, no, estem molt contents que ens hagin dit aquest espai perquè és xulíssim, està superben equipat, uh -huh. està en un lloc molt especial uh -huh. i ens han facilitat tot a l'Ajuntament i al Districte. Uh -huh. Molt bé. I res, estem contentes que ens, ens el deixin això. I fer servir els primers <ríe> Molt bé Doncs Isabel, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada Només recordar als nostres oients Que la fàbrica de creació Fabrai Coats Al carrer de Sant Adrià número 20 Us ofereix aquesta mateixa tarda A l'espai Josep Bota doncs, La presentació d'aquest documental Que porta el nom de Generació Pegaso Doncs moltes gràcies per atendre avui la nostra trucada no, de res, només, només recordar-vos que cal que reserveu perquè uh -huh. si no pot ser que es, que es quedi gent, que gent fora que vulgui anar, sobretot canviïn un mail a, a això, a generació.pigasa.org al tv.es. D'acord, doncs apuntarem aquesta adreça i la comentarem aquí en aquest programa perquè la gent que vulgui assistir, doncs que tingui l'oportunitat de fer-ho. Vale. D'acord, Molt moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, vinga, bon dia. D'acord, vale. adeu. Molt bé, doncs ja ho heu sentit. Serà aquesta mateixa tarda a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats quan Isabel Andrés Portí, que ha estat la directora d'aquest documental, i a Joan Maria Minguet Batllori, professor d'art contemporani i història del cinema de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs tindrà l'oportunitat de presentar aquest documental que porta per nom Generació Pegasso. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tenim més informació per oferir-vos aquí en aquest programa. Això serà d'aquí uns moments. Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir es va fer la inauguració oficial del Banc del Temps de la Sagrera i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del, del fil telefònic el senyor Antonio Ibáñez, molt bon dia Hola, bon dia Doncs ens agradaria que ens expliquessis com va anar aquesta inauguració que es va realitzar ahir Doncs bé, ha sigut un acte molt senzill Uh -huh. i la veritat és que hem estat una mica sorprès perquè ha anat molta gent uh -huh. i l'acte en si ha consistit en uh, presentar el projecte uh -huh. el projecte es basa, es basa principalment en, en contar amb la gent que, que sàpiga uh -huh. el que estem fent en què consisteix un banc del, del temps i també ens hem comptat, ens hem dit que uh -huh. eh, Havíem, estem fent, estem acabant ja o tenim ja pràcticament acabat un software que és molt avançat uh -huh. uh, i això és el que nos permitirà ser doncs, una, una aplicació que ja, com dic, està pràcticament acabat uh -huh. uh, per tenir un control de tot el que, el que, en tot l'activitat uh -huh. que ha arrosseí doncs, el banc del temps, bàsicament, és això el que van comentar. Uh -huh. Sí, porque ah, ayer pues, hubo la presentación de Sergio Alonso, ¿no? Correcto, correcto. Básicamente es el que, que ha hablado porque es una persona que está muy introducida en aquest campo, está muy interesada y nos está ayudando molt la verdad. Él, él, el Sergi pues, está ya participando en otros proyectos, básicamente sembla eh, que ha sido el que ha puesto en, en funcionamiento el, el Banco uh -huh. del Temps de Gràcia, Sí. I per això hem recorrit a ell i ell, la veritat és que no està ajudant molt. Uh -huh. uh, perquè com, podríem, com Què és un banc del temps? Perquè la gent es faci una idea. Sí, mira Bàsicament és una col·laboració, i el nostre té l'àmbit del barri, uh -huh. té, és una col·laboració entre gent del barri, en principi, eh? que pot tindre uns límits molt, molt més amples, però uh -huh. el nostre projecte se limita de moment al eh? barri. Uh -huh y al barri de la Sagrera, que eh, como no sé no sabía dicho, pero el, el promotor de este proyecto es la Sagrera Esmou, que estamos haciendo otras uh -huh. tascas. ¿Cómo sí. funciona de ellas el dos sí. el pues, Consiste en que una persona que uh -huh. pueda aportar una idea y una actividad, uh -huh. dice yo puedo hacer esto, se encuentra en una, una oferta, Uh -huh. la seva oferta es casa amb una demanda que diu jo vull que em facin això, uh -huh. tothom que col·labore que se eh, integri al, al projecte, el que fa és aportar el que sap uh -huh. i d'allò s'aprofiten el resta de, de, de persones, com se paga aquesta activitat? En uh -huh. hores, la moneda de, de, de canvi són les hores uh -huh. si un diu jo he aportat a una, a una determinada persona. He aportat eh, dues o tres hores, uh -huh. doncs això, el banc, que per això diem el banc, anota aquest, aquestes dues o tres hores en l'albert d'aquesta uh -huh. persona i sap que alguna persona l'ha de retornar aquesta, aquestes dues o tres hores. Bàsicament uh -huh. és això. La moneda de, de, de canvi, com veia, és l'hora a uh -huh. l'hora de, de, de treball de, de la persona, saps? Uh -huh. És a dir, que el que, es pre... el que es presta i es rep serien eh, el temps. Correcte, correcte. Uh -huh. Per això el de banc del temps. Exactament uh -huh. és així. Uh -huh. I el que sí que convé deixar molt clar és que eh, l'oferta sí. i per, per la mateixa la demanda, doncs uh -huh. és molt ampla. Qualsevol dir, jo és que només sé fer que donen classes d'anglès doncs, uh -huh. o classes de català. Perfecte. Usted ofereix classes de català o classes d'anglès i uh -huh. quan eh, tingui necessitat d'alguna altra cosa ho posa, ho especifica al banc i n'hi ha alguna persona que diu, doncs jo això ho sé fer. Uh -huh. I la veritat que és que eh, és un moment en què està proliferant molt, uh -huh. sobretot a Catalunya, a aquest tipus d'entitats de, de, perquè podríem mm. dir que un banc de temps és una entitat, no? Sí. En, encara que el nostre cas és una entitat, la Sagrada Esmou, la que està promouent aquest projecte. Uh -huh. Home, ja ha dit, hi ha diferents bancs del temps a tota Barcelona, no sé so si heu copiat una mica la idea del doncs que... Doncs sí, el, certament en, en portem ja molt de temps. Uh -huh. A vegades pensem que massa documentantnos no uh -huh. i ja m' arribat ja hem uh -huh. arribat perquè ens ha costat molt, hem volgut agafar un model, altres ens oferien altre model, uh -huh. però ja ja hem concretat tenim de fet el nostre projecte propi uh -huh. que, que com dic el setdin nos ha ajudat molt, tenim un un equip informàtic que que és està treballant en un software molt avançat i uh -huh. esto suposo que serà reportcututirà molt molt positivament en, en el rendiment del nostre banc. Uh -huh. el tant... que nos queda, que queda per donna és la, la feina de donar-nos a, con a conèixer aquí al barri uh -huh. i després lo que sí que no, no és un projecte prioritari, però inter interconnectar-nos amb nostres bancs de temps. Perquè, clar, hem de dir que el, el Banc del Temps hi funciona és gràcies a les persones, no? Quantes sí. Quantes persones hi ha en aquests moments dins del que és el Banc del Temps de Sagrera? Doncs mira, aquí en el desenvolupament n'hi ha hagut dos, quatre persones, ha estat el Lauro, ha estat la Marta, uh -huh. i el Sergi, que ens ha col·lebrat molt, uh -huh. i algunes altres persones. Ara bé, ara quan ja s'ha de fer, quan s'ha d'afrontar el dia a dia, Uh -huh. Doncs nosaltres comencem en, en l'activitat en principi ambs dos, dos dies a la setmana que són el dimarts i el dijous Molt bé. Uh -huh. i l' eh, ho farem a l'horari a l'horari de tarda uh -huh. i així començarem desprésm ben anirem veient com què és el que nos demanda l'activitat diària saps molthm. Doncs veurem com funciona a partir d'ara el Banc del Temps de, de la Sagrera, que va ser presentat ahir a la Nau Ivanov bueno, i que esperem, doncs, que tingui molt, molt d'èxit. Sí, la veritat és que t'agraeixo molt el que us heu recordat de nosaltres, perquè uh -huh. nosaltres som una entitat molt, molt jove uh -huh. i això que esteu fent en aquest sentit per a la nostra entitat és important uh -huh. i sobretot el que fèieu per a la, la, la, la vostra proximitat als barris i a, eh, recursant aquesta activitat que, que portem per aquí, o sigui que, que per la nostra part, moltíssimes gràcies uh -huh. doncs des d'aquí, des de la ràdio anirem donant a conèixer aquest banc del temps de la Sagrera doncs perquè la gent d'aquest barri doncs que s'hi pugui apuntar i que sàpiga que, que existeix no? Més que doncs ho agradeixo molt d'acord, doncs gràcies. Antonio Ibáñez moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres molt bé, adéu, adéu. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, Ah és a fer la inauguració oficial d'aquest banc del temps de, de la Sagrera. Es tracta d'un projecte solidari d'intercanvi de temps que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual doncs, allò que es presta i es rep és a temps dedicat als serveis a, a les persones. Esperem doncs que aquesta iniciativa solidària doncs, funcioni d'allò més bé ara el que farem serà una petita pausa tornem a res a un moment i tornem amb més informació fins ara trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos posa'm al revés a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm -me a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços. Digue'm el per d'aquest dia tan esquet. La finestra en caure vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig que m'enteix una espanca. Si almenys aquesta pluja em serveix per netejar tots els flugos llars i negres que es van filtrant per les parets. I potser passo massa temps a casa. Pot ser, però que res tan fosc. Deu ser que aquest trenc de temps em fica Ara parla fort, per tapar les veus que dintre meu em maltrata. O potser millor, calla i sent la meva por. La finestra encara al vespre s'ha convertit en mirall i el que veig és tan que m'espanta. Si només aquesta pluja em servís per netejar tots els números llars i negres que es van filtrant per les parets. I pot ser, passo massa temps a casa, pot ser, però que res fos. Pot ser, que aquest de temps em fica, que...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 Molt bé, doncs demà la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, us oferirà a partir de les 7 de la tarda i dins el cicle d'activitats t'interessa la xerrada que és la banca ètica. Doncs aquesta és la pregunta que nosaltres traslladem a Sergi Drapé, que es troba a l'altra banda del fil telefònic i que pertany a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs què és això de la banca ètica? Bé, doncs una mica la banca ètica seria finances gestionades democràticament i uh -huh. democràticament de forma cooperativa entre els socis que formin aquella banca. Uh -huh. Una mica seria buscar un altre model de finances. Val. O sigui que és un altre tipus de, de banc, per dir-ho d'alguna manera. Sí, un banc amb una altra filosofia. i no? uh -huh. No seria una filosofia per buscar el benefici econòmic solsament sinó intentar buscar un benefici més social. És a dir, saber una mica en què s'utilitzen els nostres estalvis. No només saber-ho, sinó també assegurar-nos de que els nostres estalvis s'inverteixen en projectes d'economia social i solidària. Ah, I projectes que respecten els drets socials, els drets laborals, la protecció del medi ambient, és a dir... Actualment el que passa amb la banca entre cometes tradicional és uh -huh. que s'acullen al secret bancari per a no declarar en què inverteixen els diners que nosaltres dipositem quan estem estalviant no? Aquells diners s'utilitzen, se mouen, s'inverteixen en el món uh -huh. i bueno, és tenir una mica no només control sobre aquests diners sinó també assegurar-nos de que s'inverteixen que no s'inverteixen en la indústria militar, en la indústria nuclear, en l'explotació infantil, uh -huh. no, una mica en aquest sentit. És a dir, allunyar-nos d'alguna manera dels objectius, eh, potser per ho d'alguna manera, especulatius. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí sí eh, Ara mateix el, més del 80% de les transancions financeres que se fan al món cada dia són amb aquest objectiu, l'objectiu especulatiu. Uh -huh. I el que busca la banca ètica doncs, és fugir una mica d'aquests prejudicis? O sí, d'aquests prejudicis i també, en, en el fons, implícitament, el que s'està intentant és una mica canviar el model econòmic. No? Uh -huh. I bueno, el, que tenim, o el que hem de tenir clar és que tota decisió econòmica que fem cada uh -huh. dia Té, és una decisió ètica i té unes conseqüències. Normalment no les veiem, uh -huh. però sempre hi ha, o normalment hi ha algú que surt afavorit, però a l'altra banda hi ha algú que surt perjudicat. No? O sigui, seria cercar un benefici més social. Sí, sí, i que les persones siguin l'objectiu, no? que no sigui l'economia que sigui el mitjà per afavorir les persones, no? per cuidar les persones, no tant que sigui al revés. No? L'objectiu uh -huh. final sigui l'economia i el benefici econòmic. Uh -huh. És a dir, valorar més el, el que serien els drets humans. Sí, el, sí, sí, és el que et deia, drets humans, drets laborals, el respecte del medi ambient, uh -huh. una mica, tot això des de la banca intentar, o anar intentant canviar el, el model econòmic que tenim, que, bueno, ja sabem que és molt perjudicial. Uh -huh. no? ja. Vull claro. dir que és un, és un tema que és molt actual avui dia, perquè sí. amb diners públics està rescatant la, la banca privada, uh -huh. no? I, bueno, que sabem una mica que el, aquest model sembla que fa fallida, no? Uh -huh. És a dir, d'alguna manera trobar un altre model per poder sortir d'aquesta crisi que ens està afectant ara mateix. No només de la crisi, que, que és evident, sinó també del, del model econòmic. No? Uh -huh. Jo penso que la banca ètica una mica el que, el que persegueix és això, plantejar un altre model econòmic. Uh -huh. No només en el món de les finances, però paral·lelament amb, amb altres sectors. No? Uh -huh. Hem de dir que aquest acte es realitzarà demà a partir de les 7 de la tarda aquí a la Biblioteca de la Trinitat ah, sí, de Pella, José Barbero. Sí, vindrà el Xavi Rubio, que és, és membre de FIARE i, bueno, mm. i una mica sí que ens explicarà amb més profunditat tot això que parlàvem ara. Mm -hmm. Perquè això de FIARE que FIARE és una cooperativa de finançats. Mm -hmm. És o sigui, que aquesta, o sigui que aquestes banques ètiques són portades a través de cooperatives. Sí, sí jo suposo que ell ja ens ho explicarà molt millor eh, demà, però sí, és una cooperativa on tothom qui participa és soci i té dret a decidir una mica els moviments que, i les inversions que fa o el crèdit que dona aquesta banca. El que és que és una mica assegurar-te o participar també en el fet de crear una altra economia més social i més solidària. Uh -huh. D'acord, o sigui, un altre tipus de plantejament totalment alternatiu al que estem habituals, uh, al que sabem ara mateix, no? A això mateix, sí. Uh -huh. sí D'acord. Sí. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte... Sí, bueno, que aquesta xerrada una mica està en, en relació com les xerrades que intentem fer a la biblioteca amb el uh -huh. centre d'interès que tenim en moviments socials, uh -huh. I, és, i intentem fer aquestes xerrades una mica per visualitzar eh, activitats o iniciatives que surten des de la ciutadania o des del moviment social, uh -huh. i també provocar una mica iniciatives que no tenen molta visió en els mitjans de comunicació diaris, uh -huh. doncs portar-les una mica al barri donar l'oportunitat a la gent que cuniga aquestes iniciatives i buscar també una visió crítica sobre la realitat. Molt bé. Intentar que entre tots veiem altres iniciatives, veiem altres formes d'organitzar-nos uh -huh. i reflexionem sobre això si tinguem l'esperit una mica crític. D'acord. Doncs recordem als nostres oients que aquesta, aquesta xerrada sobre què és la banca ètica es realitzarà a la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, demà a partir de les 7 de la tarda i que s'inclou dins el cicle d'activitats t'interessa. Molt bé, sí. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, i esperem doncs, comptar amb la teva col·laboració més endavant. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bon dia. D'acord. Doncs nosaltres eh, el que volem eh, comentar-vos és doncs això, que si el que voleu és saber per què s'utilitzen els vostres estalvis, en què s'inverteix el nostre banc o caixa els diners que deixem en dipòsit, doncs eh, això ho podreu saber demà, a part d'aquesta alternativa que és la banca ètica, a la qual doncs, la gent que hi vulgui participar i que es vulgui informar, doncs demà tindrà l'oportunitat aquí a la Biblioteca de la Trinitat Vella. Doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una nova pausa i d'aquí una estona doncs tornem amb més informació. Fins ara! Vam-lo junts, l'allarguem a aquest patir. Cent de nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marjat. Cent de nit, que no s'acabi mai, que demà, demà ja haurem marjat. Crema un tronc i fa el braça, crema igual jo per tu, el demà vindrà per emportar-me una mica més lluny. i no és fàcil haver-se'n d'anar mira amor per no plorar però no ja saps que ha de marxar oh, senyor que no sigui veritat sent la nit no s'acabi mai que demà, demà hi ja hauré marxat ser la Que no s'acabi mai que demà, demà hi ja hauré marxat tira la pell i jo voldria no haver d'anar amb ell però no ja saps que he de marxar oh, senyor que no sigui veritat Sen la nit que no s'acabi mai que demà demà ja haurem marxat sent la nit que no s'acabi mai que demà ja hauré marxat set que no s'acabi mai que mà demà, demà ja haurem marxat set de que no s'acabi mai que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 Continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens acaba d'arribar una notícia de darrera hora que ens diu que la targeta de resident de Zona Verda serà vàlida per al 2013. Potser per comoditat de l'usuari o per reduir costos o potser per les dues raons, l'Ajuntament ha decidit que la targeta de resident de la Zona Verda no haurà de ser renovada al 2013, segons informa Barcelona Televisió en el seu portal de notícies. D'aquesta manera, els conductores podran estalviar el tràmit de renovar el títol. El consistori iniciarà avui mateix una campanya informativa als parquímetres i a través dels correus electrònics i a les xarxes socials. El que sí que variarà i es coneixerà a finals d'any és la tarifa. Els residents sense sancions continuaran aparcant gratuïtament, una mesura que no va agradar als defensors de la mobilitat sostenible, que van a conversar, que van acusar Convergència i una de cuidar el cotxe i menyspre altres mitjans de transport, com per exemple la bicicleta. Molt bé, doncs ara si sí, ara entrem ja directament al que és la nostra agenda d'actes i activitats per poder gaudir aquests dies als nostres barris. Us recordem que mm, tenim un número de telèfon, que és el 9-3-345-6454, a través del qual doncs, ens podeu fer arribar doncs, tots aquells dubtes, suggeriments, eh, doncs, aquelles informacions que potser nosaltres eh, se'ns passen per pa alt, però que vosaltres doncs, si teniu alguna entitat o, o organitzeu alguna activitat doncs val la pena de que ens la feuu arribar També dir-vos queiu que teniu un mail que és informatiu@ rtvmitfema.com i també ens podeu arribar doncs, això als vostres queixes dubtes, suggeriments... Eh, tot allò que vosaltres creieu que s'ha de fer arribar a través d'aquest programa. I ara sí, ara que comencem a parlar de les diferents activitats que hi ha organitzades per aquests dies als nostres barris i comencem per les biblioteques de Sant Andreu, que us ofereixen un cartell de xoc de reis. Les biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acosteu a les biblioteques fins al proper 30 de novembre us regalaran un cartell de nova coberta del llibre xoc de reis de GigaMesh. A tots els usuaris i usuaris que facin un préstec o ens retornin un llibre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 Vine a on? Doncs al banc del temps del, bo, del bon pastor, a la plaça Robert Gerard, número 3. Hi ha dates d'horaris de recollida de la roba. Avui i demà, de 10 del matí a 1 del migdia, és a dir que pràcticament no es queda gaire de temps,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 Paral·lelament, els punts d'intercanvi tenen lloc activitats complementàries per al foment dels bons hàbits en prevenció de residus, com ara tallers de disseny i reutilització de roba usada. Hem de dir que l'edició d'enguany de la xarxa de punts d'intercanvi de roba usada a tota la ciutat està adreçada a totes aquelles persones amb ganes de renovar el seu fons d'armari de forma alternativa i sense despesa. Una manera amena de donar nou ús a les peces de roba. I ara ens acostem més cap aquí, cap a la Trinitat Vella i parlem del centre cívic de la Trinitat Vella que us ofereix una activitat que es diu Maleta, Farsell i Arpillera. Exacte, el centre cívic de la Trinitat Vella al carrer Foradada número 36 us ofereix fins al proper 30 de novembre Històries de Migracions, l'exposició de treballs tèxtils. Aquesta exposició està organitzada pel centre cívic Trinitat Vella i la Fundació Anteneu Sant Roc. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa i tornem amb més informació. Ara la...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 Molt bé, doncs tal com us hem comentat abans, ahir es va inaugurar l'exposició La Festa Major de Sant Andreu del Palomar al llarg del segle XX. I qui ens pot parlar d'aquest tema? Doncs en Pau Vinyes, que pertany al Centre d'Estudis d'Ignà Giles. Ja és molt bon dia. Bon dia, què tal? Doncs com va anar l'exposició, la inauguració de l'exposició Dai? Doncs pues molt bé, molt bé. És una exposició que és en programes de festa major al llarg del segle XX i és fruit de la troballa excepcional amb unes golfes d'un edifici de planta baixa i pis del carrer Montpaller uh -huh. i són programes d'entitats relacionats i programes oficials relacionats amb la festa major de Sant Andreu. I la curiositat quin... de tot és que els dies que avui en dia celebrem la festa major són els coincidents amb els que es celebraven antigament. I qui... que... quin és el primer... Aquí el primer que poden trobar? Doncs el primer que trobem és del 1906, uh -huh. el els primers que trobem doncs, tenen un disseny molt, molt relacionat amb el modernisme, fruit de l'època, uh -huh. després ja anem cap als anys 20 i 30, on trobem uns eh, dissenys de tipus eh, Art Deco, uh -huh. i després ja durant la Guerra Civil es fa la Festa Major, que és Opi, i després als anys 40 doncs, ja trobem un estil de de programa amb les, amb les meixos, dissenys, mides, uh -huh. fins a arribar doncs, a l'any 2000. Doncs això segurament tindrà l'oportunitat de parlar-la en un altre moment perquè ens queda poc temps. Sí que ens agradaria saber eh, doncs, eh, aquesta conferència que es realitzarà aquesta tarda sobre la importància de l'aigua a Sant André-ho. Doncs tot, en... Manel Martín és un expert en el tema del, del recuptal i de la canalització de l'aigua a Barcelona i avui doncs, ens, portarà, ens parlarà doncs, de, sobretot de la importància de l'aigua a Barcelona a finals del setembre 19 i principis del 20. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Pau. Intentarem veure si és possible connectar amb tu demà perquè ens acabis d'explicar doncs, com ha anat aquesta, aquesta conferència i què és el que és més important que s'ha pogut dir. Nosaltres ho deixem aquí. Doncs, moltes gràcies. A tu. Vinga. Bona no tarda. Sé Adéu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres també marxem. Donar les gràcies a Sustenàvila, a en Carlos Gasull, i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt, molt bona tarda. Adéu, seu.